Əl-Münafiqun Münafiqlər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman biz şəhadət veririk ki, sən Allahın elçisisən deyirlər. Allah da bilir ki, sən onun elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalancıdırlar. Onlar andlarını sipər edib, insanları Allah yolundan döndərdilər, həqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Bu, ona görədir ki, onlar iman gətirdikdən sonra kafir oldular, sonra da onların qəlbinə möhür vuruldu. Artıq onlar anlamırlar. Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir, Danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan, Halbuki onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidilər. Onlar hər bir səsküyün özlərinə qarşı olduğunu sanırlar. Onlar düşməndilər. Sən onlardan çəkin. Allah onları məhv etsin. Necə də haqdan Onlara, gəlin Allahın elçisi, sizin üçün bağışlanma diləsin deyildiyi zaman, başlarını yerləyir və sən onların təkəbbürlə üz döndərdiklərini görürsən. Sən onlar üçün bağışlanma diləsən də, diləməsən də, fərqi yoxdur. Allah onları bağışlamayacaq. Şübhəsiz ki, Allah, Fassiq adamları doğru yola YÖNƏLTMƏZ Məhs onlar Allah'ın elçsi yanında olanlara bir şey vermeyin ki dağlıb getsinlər deyllər. Halalbu ki və yerin xəzinələri Allah'ındır, lakin münafiqlər anlamallar. Onlar əgər biz mədinəyə qaayıtsaq, ən güdrəlillər ən alçaxları, münafiqlər müsəlmanları mütləq oradan çıxardacaqlar deyirlər Halbuki qüdrət yalnız Allaha onun elçisinə və möminlərə məxsustur lakin bunu münafiqlər bilmirlər Ey iman gətirənlər nə mallarınız nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın bunu edənlər Ziyana uğrayanlardı Sizlərdən birinə ölüm gəlib Ey Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki Sədəqə verib əməli salihlərdən olum deməmişdən əvvəl Sizə verdiyim rüzidən xərcliyin Allah əcəli çatmışlara əsla möhlət verməz Allah sizin nələr etdiyinizdən xəbərdardır